În păcat am fost cerut, de Iisus n-a mă știut. este mine om privea, anii treceau și rar. Dar mântuitorul meu mă urmăria mereu. Din păcat m-a ridicat și m-a Iisus iubit m când viața tine, m iubit. Iubit, când viața se asepti, când viața se m când viața se când viața se când viața se asepti, când viața se a două voi preda, dragoste a voi cânta. Să cel nu me mai îndol, el voi, din col. Casa tii o da te susle din gât. Drum. Nu scăpa ocazia, poate fi ultima, Hai deschide Domnul să-i Astăzi ne-i tare Dacă doriți, știți. 55. Bine. Deci, dacă o străvești o o punctare, Leila, spui, nu o spui. Cântarea, dacă e aici, Bine. 55. Eu știu că Domnul o mă va Eu știu că Domnul mă va MULȚUMIT to go. Pii, camia plăpăr, mie te lovesc viața ta, o dragă ne-tun velă dacă chiar am când conduc o a făcut <imitar -s> <gained> <gained> <gained> <gained> <gained> <uk> Dumnezeu e mea. mea? Nare te ivește Domnul cel minei cură, Dumnezeu e tăria mea. Când <gred> am atelev de Duhul cel la unumea, Dumnezeu e tăria mea. <gred> <gred> Când vă-ți în pentru război, Și că sufletul se bate prins în grea. Mă aplec în și-am văzut slavei, Dumnezeu, ietăria mea, Dumnezeu, mea, ardă tot pe sufletul meu ajutor, Când vă Dumnezeu, e tăria mea, dumnezeu are și în cer și pe pămâni. dumnezeu, letevii, letevii, letevii, To ce letevii, pe letevii, letevii, letevii, letevii, letevii, letevii, Încercarea când e mare și-ți te pare că mă-ngoapă, Întunei cu reglor și nu mai poți veia, Trece fruntea și renunțe în trecerul jucul. No. Dumnezeu, pietăria mea, Dumnezeu, pietăria mea răpoși, Pentru sufletul meu ajutor. Dumnezeu, fietăria mea zăpor, pentru sufletul meu ajutor, când pova e grea, Dumnezeu, fietăria mea. Amin. Să zicăm și față câștia mea. Dragă Tatăl, în ceruri, este o bucurie să mă gândesc, cum se știm să acum în clipele astea? Cum te simți când vezi copiii tăi că vin împreună să-ți cânte, să aibă părtășie, să poată să-ți aducă ție inima, mintea, trupul? Folosim tot ce ne-ai dat pentru ca să te slăvim pe tine în clipele astea. Și așa cum începem o nouă săptămână, ne uităm către tine. Care-i voia ta pentru noi în săptămâna cea nouă? Care-i voia ta pentru noi astăzi? Nu știm ce o să fie mâine, însă știu că ți-aducem bucurie că suntem aici pentru tine și... Trebuie să binecuvântezi timpul acesta da. pentru ca fiecare din noi să vedem ce vrei de la noi astăzi, mai departe în viața care ne mai lași pe pământ și să binecuvântezi această casă care ne-a primit aici cu dragoste, cu inima deschisă ca să poată să primească toate binecuvânteile care le ai tu pentru această casă aici, îndușești mă bucur tare mult să pot să-i cunosc că mulțumesc că ne-ai ajutat să ne adunăm din fiecare a venit într-o parte, din alta dar așa faci tu. Așa îți place ție să adui oamenii tăi într-un loc la un anumit moment. Tu știi de ce ne-ai pus acum împreună. Ajută-ne să avem dragostea care ne-ai dat-o și tu, unii pentru alții. Și așa cum citim din cuvântul tău, așa cum cântăm, să-ți mulțumesc că putem să avem această lucruri, Pentru că rădăceam în întuneric ca niște oi, fără tine, fără cuvântul tău, fără chemarea ta. Și de asta te laud că nu ne-ai lăsat acolo. Te laud și-ți mulțumesc pentru asta. pentru Tatăl în cer. Te și pentru cei care sunt în drumul de noastră, care ne dai să ne întâlnim. O să ne dai oameni care să cunoști mai bine decât se cunosc ei. Și tu iubești. tu vrei și pe ei să fie lângă tine peste 100 de ani. Nu o să mai fim aici. Dar și mâine, când o să fim aici, ajută-ne să dăm mai departe ce ne-ai da și noi și e de preț pentru noi. Această mântuire așa de mare și grăzavă. Jute-ne și să dăm cuvântul Tău, această sămânță a Evangheliei, grăzavă. Te rog, Doamne, pentru acest loc dușești, te rog pentru Eradea, pentru beiuș unde suntem, pentru acest județ bihor în care trăim. Ca în cât mai multe locuri să te facă voia Ta, să vină Împărăția Ta. Te rog, Doamne, asta este singura soluție pentru noi, pentru viețile noastră, a fost în vieția noastră, și este și va fi, dar și pentru ceilalți. Te rog, îndură pe în ciuda păcatelor care există, în ciuda lucrurilor care se întâmplă și care te rănesc. Prin îndurarea ta, ajungi la acești oameni cu ce știi că au nevoie când îi întâlnim sau în zilele care urmează. Și te rog, pentru toate acestea numele fiul tău. Hai să luăm loc și cum ai când E o care două, 145, 145, o scapă cu tine, te-a că în marea. Iisus în noapte ta meu și la Yeah. De o viața de la De lătirea Lui Iisus -n -n -n -n, și pace. Nu te obligă, nimeni, no, da? dacă vrei. Dacă vrei. Dori. Ne dorim. Doriți. <căcă> Unde se stă? Acum. Pune-te acolo. Îmi <gătă> pune sau... amintesc cu drag când am uh, ajut prima oaia să citesc din Biblie și să descoper pe Dumnezeu. Să-mi dau seama că ce citesc acolo era în, în viața mea și nu-l vedeam, dar știam că ceva a fost. M-a ajutat foarte mult să... Uh, cresc în credință. Credința a venit în urma auzirii cuvântului Lui Hristos și apoi a venit și schimbarea în viața mea. Acum, seria de studii, să zic, care eu am făcut, o am făcut-o în contextul în care România e a țară creștină. Atunci când un primar pune mâna pe Biblie și jură că o să slujească oamenii sau un pastor, sau așa, tot timpul mă gândesc cum o să folosească cu adevărat cuvântul? Că cuvântul e viu și lucrător și chiar vedem așa viață în România? Chiar vedem așa lucrare în România? Pentru că știm cu toții că simțim nevoia de astfel de lucrare și de viață și nu o vedem. Și atunci dorința mea în ăsta a fost să iau subiectele cele mai importante. O să deschid mai întâi în FSM capitolul 4 de la versetul 4 până la versetul 6. Este scris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 definirea noastră a fiecărui din lucrurile astea este esențială pentru viața noastră, se pare. Și atunci am luat cele șapte lucruri și am căutat toate pasajele în Biblie, acum având tehnologia asta, calculatorile mai ușor, că se pot găsi cuvintele. Am dicționari de limba greacă, de exemplu, și atunci se poate vedea înțelesul în limba originală. Cunosc limba engleză foarte bine. Și atunci, uitându-mă la toate aceste lucruri, m-a ajutat să descoper cu adevărat ce înseamnă fiecare. Practic, am făcut 12 studii care arată majoritatea pasajelor care vorbesc și descriu aceste lucruri. Cine este, de fapt, în primul rând este ce este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce este Biblia, ce este Scriptura. Al doilea este cine este Dumnezeu că dacă cineva nu crede că este cuvântul lui Dumnezeu aici, degeaba mai arăt că e Dumnezeu scris despre Dumnezeu aici. Al doilea este, cine este Dumnezeu aici? vedem că este fată. Vedem că este, uh, lucrează prin toți, este în toți. După al treilea studiu este despre cine este Iisus Hristos. Și îl vedem ca Domn. Îl vedem. Uh, al treilea studiu... Al patrulea studiu este ce este crucea? Când se zice să luăm crucea și să-l urmăm pe Hristos, sacrificiul lui care l-a făcut. Ce s-a întâmplat la cruce? Fiecare din aceste studii cumva arată ce este, cum s-a făcut și ce avem în urma acestor lucruri. Al cincilea este ce fac creștini? Ce înseamnă să fiu un creștin? Că zice cred că ucenicii să s-a dat numele de creștin? Se văd ce fac ucenicii, ucenicia viața -asta, asta de creștin. Așa șaptele ce este păcatul. Și pasajele care arată ce sunt faptele firii pământești așa. Așa șaptele arată ce este pocăința, Deci, practic, răspunsul la păcat. Cum e schimbarea, cum e întoarce. Al optele aceste botezul. Al nouălea arată ce este mântuirea. De ce toate aceste lucruri? Care sunt pașii către mântuire? Și al zecelea arată ce este biserica. Că, practic, după tot, toate aceste lucruri apare biserica, nu? După ce... E ca un drum. Și uh, al 11 este Duhul Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Cum lucrează? Cum... Avem și al 12 este care este nădejdea? Că și aici, aici. nădejdea chemării voastre. Nădejdea învierii. Este un studiu, înviere. Acum, eu nu o să vă le spun pe toate 12, dar o să vă rog să vă rugați pentru această lucrare, pentru că odată ce este terminată, o să le trimit la asociații și fundații care lucrează cu păstori, cu primari, cu oameni care vor să slujească în comunitățile lor. Abugațiunea mea este peste 3000 de uh, localități care sunt în România oficiale să înceapă oamenii acest studiu. Cum o să fie făcut acest studiu? Ați auzit vreodată de studiu inductiv sau pe, cel pe trei coloane? L-ați făcut vreodată? L-am făcut și l-am. să vi pe pentru mine, de ce am ales, este cel mai bun metodă de a înțelege orice subiect. Deci dacă să ați să luați absolut orice, nu doar Biblia, dar că nu îi ne interesează cuvântul Dumnezeu, este în felul următor. Se ia textul și se copiază cuvânt cu cuvânt, cuvânt cu cuvânt, pasajul care vrem să-l studiem. Și atunci se produce o legătură între mână și creier. E foarte interesant lucrul ăsta. Atunci când se copiază și știu că poate e mai greu la un moment dat, la o vârstă mai înaintată, dar este, e un lucru un pe special care e cu Dumnezeu atunci când copiem cuvintele Lui. În al doilea paragraf sau coloană se scrie ce-am înțeles, ce-a vrut Dumnezeu să comunice acolo. E ca și cum am povestit unui prieten povestea ceea ce am citit acolo. E ca și cum vedem principiul. Iar apoi, în a treia coloană sau al doilea paragraf, ce vom face cu ce-am înțeles. Dar nu este ce ar fi bine să facă ceilalți sau ce mi place. Este o decizie practică de genul eu voi, pentru că așa vorbea și Isus. Eu voi face asta pentru voi. Deci ce voi face cu ce am înțeles? Practica. Și acest studiu de obicei l-am făcut în grup cu oameni și atunci o apată întrebare era de cine cunoaște care știe care avea nevoie de povestea care ai auzit deci, ca să fie sămânța Evangheliei completă. Nu doar și să ascultăm de Dumnezeu și să primim, dar și să dăm mai departe. Să nu rămână doar în viața noastră. Preferați unul din aceste subiecte, că eu doar o să citesc Scriptura, dacă alegeți unul din aceste 12 subiecte. Ce dar, ce nu? De obicei eu interacționez cu la ceilalți la când, când împărțășesc din, deci că ați fi zis pui, să faceți așa să, să, să încercați un pasaj să scrieți așa, să-l copiați și după aia să scrieți și ați și ce puteți să faceți cu el? În săptămâna asta mai refer. Nu pot spuneți pasajul. Pasajul care ați propun este Ioan 8 din Evanghelia după Ioan, de aia vreau să cu Evanghelia după Ioan versetele 31 și 32 este pasajul care pe mine m-a ajutat și mi-a rămas în minte și în inimă și spune așa. Este atunci când Iisus vorbea cu oamenilor și oamenii au, au început să creadă în El și atunci a zis ceva care a crezut să în El. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi în adevăr ortodoși, veți fi în adevăr, nu, baptiști, ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, sloburi, da. Și întrebările care poată vă ajută atunci când copiați cuvintele astea și după aia când povestiți sunt Ce-mi spune pasajul ăsta despre Dumnezeu? Ce-mi spune despre oameni? Ce m-a deranjat în El? M-a deranjat ceva? Ce mi-a plăcut în El? De ce? Și după aia ce o să fac cu lucrurile astea care, care le-am înțeles? Cum pot să rămân în cuvântul Lui? Ce înseamnă să fiu ucenic? Îmi cel. Dacă sunt ucenicul lui Isus, el în ce mă învață? Templărie? Căscuiesc oameni? Ce fel de momeală folosesc? Deci se deschid tot felul de întrebări care ne ajută să vedem cum e viața noastră, pentru că ucenicul este în de numele de creștin. Deci, noi, dacă zicem că suntem creștini, de fapt, putem mă că suntem ucenici. Nu? Dacă rămânem în cuvântul lui, el așa îl zice, suntem ucenicii lui. Și promisiunea așa a ținut pentru viața mea, adevărul fiind unul singur când a rămas în cuvântul lui mai liberat, Pentru că toate celelalte false care erau despre orice subiect, fie că vă vă ca părinte. Când m-am gândit la tată, cum să fiu un tată pentru copiii mei și am văzut cum e Dumnezeu tatăl, <laughs> mi-am dat seama cât am de lucru la viața mea. Ce părere a văzut asta? Deci puteți să faceți asta. Da. Pentru că data viitoare o să vă întreb cum a fost. Și să mine mai ajuta, pentru ca să pot să termin acest studiu și să fie binecuvântat pe cât de Dumnezeu, să puteți să împărtășiți cam uh, cele două coloane. Mai ales deciziile care le-ați luat. Vă mai pot da un exemplu, care e mult mai simplu. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Facerea capitolul 1, verset 1. Și oamenii zic. De ce pot să aleg, ce să fac cu versetul ăsta, să cred zic, dar nu-i cuvântul credință acolo, nu-i despre adică poți să zici dar zic, pentru mine îmi pun întrebările ce s-a întâmplat la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul cine a făcut cerurile și pământul sau cine a făcut omul că e de pe pământ, Dumnezeu deci, numai câteva întrebări așa, că la un moment dat sunt cu, cu prietenii într-un și zic, cine a făcut muntele așa, și oamenii se uită la mine dar se gândească la Dumnezeu Și dacă nu, după aceea celălalt zice Dumnezeu, la început, mai ales Leila, poate să zic asta Și decizii practice, ce pot să fac Cu, cu aceste lucruri care le-am descoperit Că la început, a fost Dumnezeu Că el a făcut De exemplu, pot să zic că voi începe orice lucru Cu Dumnezeu Asta înseamnă să mă rog, de exemplu Că zic, doamne, tu, eu sunt compu muzică De exemplu, și când încep o melodie Să zic, tu ești compozitorul, cum te place să fie melodiat? Ce-i vrea să... Trebuie să ești pentru tine. <laughs> să încep cu El. Asta e o decizie. Voi începe orice cu Dumnezeu. Pentru că El a fost la început. Da, da. da. Când mă voi uita la cer, îmi voi aminti că te-ai făcut ce. Când mă voi uita la pământ, îmi voi aminti că te... Da. C Când mă voi uita la ce, te voi leuda. Nu știu, deci de atâtea decizii practice care din în singură să vă am dat exemplu ăsta, pentru că ceva este tema acasă. Deci nu vă dau deciziile mele vale practice pentru Ioan uh, 8. Dar e fascinant genul ăsta de studiu. Deci orice subiect, nu numai că îl uh, veți înțelege mult mai ușor și profund și poate complet. Complet dacă sunteți într-un grup, Pentru că atunci când aveți un puzzle, de obicei, omitem. Dar ne completăm când suntem împreună. Și deciziile practice iarăși. Deci ia viața atunci când trăim lucrurile astea. Amin. Amin. Te rog, Doamne, pentru deciziile luate acum ca să reușim să putem să facem acest... Și noi zicem studiu, dar practic doar vrem să vedem ce ai vrut să ne arăt prin pasajele care o să le studiem și ce o să facem. Și ajută-ne să, să descoperim lucrurile astea și să le împinim. Amin. Amin. Acum o să vă citesc pasajele din primul studiu, dacă asta ne ați cerut. Primul da. studiu este uh, unde îl găsim pe Dumnezeu? Eu întreb asta. Unde pe îl găsim? Pe, pe, tinde. pe tinde, În natură. Da. Și ca să aflăm voia lui mai exact da. deci aici, că așa ce ne zice inimă sau ce ne zic oamenii sau ce vedem în natură sunt lucruri care ne ajută să cunoaștem. Când oamenii ascultă o melodie de-a mea poate să-și cunoască creatorul. Mie mi se parea ciudat și m-a să zică Piața asta a apărut Dar odată nu. De da. da, da, deci eu m-am gândit la piesa asta eu m, -am m -am... Da Și atunci primul pasaj este din Evrei Capitolul 4 Versetele 12 și 13 Este scris. Cuvântul lui Dumnezeu Este viu și lucrător Mai tăietor decât orice sabie Cu două tăișuri pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, simțirile și gândirile ei Nicio Nici o nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceleia cu care avem a face. 1 Timotei capitolul 4, versetul 16. Ficuloarea minte, asupra asta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora speruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei pe care te ascultă. 2 Timotei 3, versetele 16 și 17 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos de ce? Ca să musre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire... Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul despășit pentru orice lucru e bun. Și așa fac o paranteză. E grozav la când studiați să vă puneți întrebări de genul o parte în scriptură, extinsă Fata Dumnezeu. Eu când zic asta, tot timpul mă face să gândesc în fata. Zice, doar pentru unele lucruri bune. Nu, pentru orice lucru e bun. E un joc așa, care îl fac cu Dumnezeu, dar ai plăcut pentru că mă ajută să pătrundă scriatura. Doi pentru. Capitolul 1, 19-21 Avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Ca la ce? Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Până când? Până se va crepa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește sângură, căci nicio nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului ci oamenii au văzut de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Marcu, capitolul 7, versetele 5 și 9. Farisei și cărturarii l-au întrebat, Pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mine spălate. Iisus a răspuns, Fățarnicilor, bine-a prorocit Isaia despre voi!" După cum este scris, Rodul acesta mă cinstește cu buzele, însă inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățătuieri care nu sunt decât niște porunci omenești. De ce? Pentru că voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți doar datina așezată de oameni, precum spălarea ușoarelor și apaharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, frumos ați mai desfințat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Pot să fac o paranteză. Una dintre deciziile care le-am la asta este frumoasa desfințare, dați-ne oamenilor ca să țineți lui Dumnezeu. Deci, trebuie să vă jucați așa cu scriptura și să-mi cum i-ar fi plăcutul Dumnezeu să fie. Să cum i -a Da, da, cum, Deci, mă unge la suflet când aud de la ceilalți, când zici, uite, în coloana, în coloana de decizii practice ce am descoperit și, oh, și mă scriu și ei imediat, și tot coleg, coleg, coleg. Ioan 8, 33, de am citit asta, de fapt am recitat-o mai mult. Ioan 12, 46 până la 50. Deci așa, eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Pentru că oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci nu am venit să judec lumea Și să mântuiesc lumea Pe cine mă ne socotește și nu primește cuvintele mele are cine l o Cine? Cuvântul Pe care l-am vestit eu Acela-l va o sândi în ziua de apoi Căci eu nu am vorbit de la mine însumi Ci tatăl care m-a El însuși mi-a poruncit Ce trebuie să spun? Mi-a poruncit ce trebuie să spun? Și cum trebuie să spun? Credibil. Adică. Și știu că porunca lui este viața veșnică de aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus tatăl. Ce exemplu grozav și de părinte fiu, nu? Faptele Apostolilor, capitolul 17, 10 și 11, veți să te două. <coughs> Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au ajuns acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. Dar iudeii aceștia aveau o inimă... Mai De ce? Pentru că au primit cuvântul cu toată râvnă. Și cercetau Scripturile în fiecare zi. Ca să vadă dacă ce li se spune așa este. Veți cerceta? Să vedeți dacă ce vă zic așa este? <laughs> Și e interesant că faci o comparație. Deci aveau inima mai alasă decât cei din Tesalonic, adică își permite să facă astfel de comparații. Deci sunt multe lucruri care o să le observați până în întrebările din uh, studiul. Și mai avem încă două pasaje. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15, unde este scris. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. După cum vedeți, majoritatea scripturilor care le amânez sunt din Noul Testament, dar am una și din Și care este în Ostea, capitolul 4, versetul 6, unde este scris că poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, fiindcă au lepădat cunoștința și eu vă voi lepăda. Și nu vei mai fi preot, fiindcă a uitat legea Dumnezeului tău și eu vă uitați fii tăi și continuă. Dar ce o să ia capitolul 4, 6? Cum vă simțiți? Vă bine. Am primit așa un de pentru de -a -a. noi. Bine că am dat unul de la altul Tot mereu. Tot mereu. cu că doamnului o foarte toate. Mie mai place foarte mult ca să fie cât mai mult din scriptură ceea ce împărtășesc. Însă acum am făcut această introducere ca să înțelegeți cea mai deozoavă descoperire ce am făcut-o despre cum putem să înțelegem mai bine și să trăim mai bine. Și este acest studiu numit noi inductiv. Da, practic, scriem cuvântul, scriem ce am înțeles și ce vom face și împărtășim cu ceilalți ca să ne putem ține în comă. Și cu asta am încheiat primul serie de pasaje care sunt din cele 12 ce vă mulțumesc tare mult că am putut să împărtășesc că am încredere că o să vă rugați pentru această lucrare, pentru că aceste studii să ajungă și să lumineze cât mai mulți oameni din această țară în care trăim, pentru că altă schimbare minune nu există decât să se întrească la Dumnezeu cât mai mult în România. Adică, cântăm și cântarea 16, după care fratele Florian are încă puțină formă pentru noi. Acum. El e Domn, El e Domn, El din morța încriați și El e te voi închina, lumea i va cânta, că e Domn. e Domn, e Domne, Domn! Toți se vor închina, Lumea în va cânta, Că-i tu, Hristos e Domn! El e Domn! El e, dom, el e dom, el cu slavă Va veni căci este Domn! Toți se vor închina, Lumea în va cânta, că tu,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 El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, viața era lumina oamenilor. Uh -huh. Căteceni ne spune în capitolul 5, totul în Miserica de Vorbiți între voi cu salvi, cu cântări de lauză și cu cântări duhovniceți și, și cântați și aduceți din toată inima lauză Domnului. O mulțumim totdeauna Lui Dumnezeu, ca să toate lucrurile, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Amin. Și apoi, în Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1,1, 1, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Tăi lucrurile care au să se întâmple în urmă. Și le-a făcut-o cunoscut, în timpul îndelorul Tău, la robul Tău Ioan care a mătureșit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre măturea lui Iisus lui și a spus tot ce a văzut. Și apoi, în capitolul 22, Domnul Iisus pune, iată, eu din curând în răsutata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta Lui. Eu sunt alta și omega și de pe urmă, în începutul și sfârșitul. Cerci de cei care spală hainele ca să aibă la și cerințele de toți în Eu, Isus, am trimis prin meu să vă adivinească aceste lucruri pentru iubite. Eu sunt războiul cine este în salvare, deci apă de pe toți. Dar în ultimilea zic, vine. Și cine aude să zică, vine. Și celui care este tete, să vină. Cine vrea să ia apă vieții, fără plată. Mă șuricez că o spui audești cuvintele vreo din cartea că dacă v-a adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi da. va adăuga urții din cartea asta, și dacă scoate cineva ceva din cuvintele că cei vreo îi va scoate Dumnezeu partea lui de la și din citat ce sunt înscrite în cartea asta. Și orice adevăr aceste lucruri, zice, da, eu vin eu curând, vin amințui. Amin. Vino, Doamne, Iisus, vrezi, amințui. Amințui. Noi suntem în ascetarea de mirie. A doua oară a Domnului Sfânt sure. Și a treia rețeta trebuie să ne gătească pregătindu-ne pentru întâlnirea cu El. Pregătesc-vă Domnul Sfânt loc. Ce să face? Să te întâlnești cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu ne pestește că ridicăm ori cum când ne vom întâlni a doua, la a doua întâlnire cu Domnul Sfânt Eu aș vrea să împărtășesc câteva bucurii pe care le-am avut în baza lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, de la Cuvântul Scripturii, anume că Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Dumnezeu, într-un cuvânt, fie binecuvântat de tot ce ne-am Amin. E un moment de sărbătoare și îl țin pe fiecare. Pentru că în acest moment Dumnezeu este prezent. Dumnezeu ne-a dat viață și putem sta față în față, ne vedem, ne auzim și prin Duhul Sfânt simțim mângâierea Lui de Tată din dragoste revărsată peste mari și peste mici și am venit aici, în Când Duhul te -și, te -și, te -și, te -și, Dumnezeu, Domnul vorbește, Duhul Sfânt ne noi, având o minte trează. Vom primi tot adevărul, nu mai deschide cerul, ne dă viața de-apoi, dacă locuiește în noi. El curăță și stintește pe cel care îl primește, Celui care îl ascultă îi dă pace multă, multă și lumină pe cărare, bucurie și alinare. Întotite de răbdare, El lucrează în fiecare. El ne scoate din ecaz pe zelacul de El ne vrea cu zelozie până a Lui Împărăție, fără pată, zbârșitură, el așa spune în scriptură, și noi credem tot ce a spus, că ce-a spus Domnul Iisus. Îl avem pe El ca tintă, căci El nu poate să tinte. Îl luăm pe El modelul oriși unde, în orice fel. El e adevărul pur, de aceea mă bucur că și astăzi ne-a vorbit, lumele-i fie săriți. Amin. Doamne, Mare Existit, ai creat acest pământ încadrat în Univers, nu avem nimic de sters, nici în lung, nici în larg, e perfect echilibrat, nici mai sus și nici mai jos, e perfect, armonios. Atmosfera înconjoară, sau minge, parcă zboară printre stele argintii, Doamne, te așteptăm să vină. Nu este cu o tavă. Și să ne ridici în slavă pe cei mântuiți prin Har, prin Versa de la Calvar, puniți de Sfântul Duh, încămindu-te în văzduh, pe Tenori, pe Rai mergând, Doamne, vino mai curând. Vrem să fim în prezența Ta. Vino, Domne! Nu mai sta! să timp cu Tine în Rai! Vino, Domne! Vino! Hai! Hai! Bravo! Bravo! a făcut într-o dumneavoastră. Cum l-a facut de mine Când o, a domnul să mi le trimite E lăvit și e bun ha. ha. să cântăm cântarea 8 Slăvit să fii 8 și la sfârșit da, slăvit. Da. slăvit să fii Slăvit lăpi Și preamării Vântuitorul meu iubit, Slăvită-ți e jertfa ta, Acum și-n veci și cu prudia. Mărie cel prească, Mării renger și te pământ, De-a puruititul Căci de păcate Ne-ai spălat Ne-ai izbăvit ne, izbărit, ne mântuit, Să fi în prea mărit, Cu Duhul Sfânt ne -ai vila, Să fi mai doresc decât cu tine să răiești, să fii mereu în gândul meu, Iisus, ești Iisus al meu. Amin. Îmi place faptul că și Leila-mi-o de are despre respectivă despre Slava Dumnezeu și despre slavă Dumnezeu Doresc să vorbesc astăzi. Amin. Și dacă aveți o Biblie, vă am răzut să deschideți uh, cu mine la Evanghelia după Luca. Luc. Și am să citesc un scurt pasaj din Luca 4, versetul 16. Luca 4, versetul 16 începând, a venit în Nazaret unde pusese crescut. Și, după obiceiul său, în ziua sabatului, în bugă, a intrat în sinagogă, s-a spusat să citească. Și s-a dat capea prorocului Isaia, când a deschis-o la peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a pus să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să te pe cei cu inima zdrobită, să-l popopăduiesc de război, slobozire, și că pătera vederii, să dau drumul ceva făsat, și să vestesc anul de urare al Domnului. În urmă a închis cartea de apărțit numai lui lui și a jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau prividele pironite spre el. Atunci a început să le spună astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptura pe care le ați auzit. Amin. Amin. Amin. Mare lucru să fii într-un loc unde te se spune astăzi un cuvânt scris am venit. Cred că au fost atât binecuvântați oamenii aceia să mm văd -hmm. să vedem de ce au fost binecuvântați. Dacă deschidem la Isaia să vedem mm -hmm. prorocia da. din care face parte, haideți să vedem în Isaia capitolul 42 începând cu versetul 1 până la versetul 12 cuvântul omului spune așa Iată robul meu pe care îl sprijinez alesul meu în care își găsește cu cele meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurul judecata, el nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu va face să se audă pe ulițe. Crestia frântă nu va zdrobi și muncul care, încă, care mai are încă nu îl va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va la dreptatea pe pământ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 Să scoți din temință pe cei legați și din întâlnitoare pe cei ce locuiesc în bunelii. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea, nu voi da altuia nici cinstea mea idolilor. Iată pe cei dintre lucruri s-au împlinit și vă restez altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui până la marginea pământului. Voi care mergeți pe mare, voi care locuiți în ea, o și locuitorilor pustia și cetățile ei să înalțe glasul sartele locuite de, de chedar să și înalțe glasul locuitorii stâncilor să sar de feleslie să strige de bucurie din vârful munților mm. să dea slavă Domnului și mm. să-L vestească lui, în o mm -hmm. Mm -hmm. Dacă ne uităm la acest pasaj și la Domnul Iisus Hristos vedem cum dreptul acesta ne vorbește clar despre Domnul Isus Hristos atât de curat atât de ușor încât ne mirăm de multe ori că mulți dintre cei care îl așteptau pe Mesia n-au văzut că Iisus din partea lor, din lor este Mesia hmm. este cel care în acest casă. și ce mare bucurie și ce mare minune este să și poți acolo, în acea sinagogă, poate nu era o mare. Uh -huh. Și să se spună: toate aceste cuvinte din Israel, am venit astăzi. Suntem dălite. Omul promis, romul Domnului, Alexul Dumnezeu, este cel care Dumnezeu își revarsă locul Său. Este astăzi aici. Hmm. Și am hmm. Și mai mult. Tot acei oameni au început să facem minunile hmm. pe care Dumnezeu i-a făcut pe Iisus Hristos. A dat vorbelor de ea, a eliberat pe tot păcătușile de hmm. nepovara lor. Ce alt lucru? Țineți minte de fiecare și îmi place foarte mult când mă uit la Noul Testament, când Domnul Iisus Hristos făcea o minune, hmm. o vindecare. Oamenii ne găteau slava. slavă mm -hmm. Și așa și spune aici unde versetul lui De ce a primit aici pe Pământ pe, pe Domnul Iisutu? De ce să facă lucrurile acestea? Ce căuta Dumnezeu? Ce dorea Dumnezeu, de fapt, de la creația Lui? Dorea ca la creația Lui să dea slavă Domnului și să ne stească de lui. Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos venit pe Pământ a împlinit Cuvântul Lui, toate profeția de testament. Și dacă ne uităm în istoria umanității, momentul în care cea mai mare slavă a fost dată lui Dumnezeu, a fost momentul când Domnul Iisus Hristos mergea și predica Evanghelia și lupta față în față cu Satan mm. și slurgea din noi Satan pe toți cei care erau de deci au vrut. Mm. Și lui, mm. slavă lui Dumnezeu pentru placerile. Lumea mă refer aici, cei care erau în primul și în primul rând cu inima deschisă către Dumnezeu, aceia îndăutau de Dumnezeu. De la momentul când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, s-a născut și a fost luat în brațe de, către mătânul proroc Simon și el a început să deas la Lui Dumnezeu pentru că Duhul Dumnezeu i-a spus Tu n-ai să Menare, nu vei mm. cu El, vedem acele pe care le-am Chiar cu El. Da. Și până când Dumnezeu a îngăduit ca Domnul Sfânt să fie pus pe cruce, și s-a încheiat întreaga uh, lucrare de mântuire <coughs> Și cine i-a dat slavă lui Dumnezeu Cel care pădea crucea. Se poate vară. Mare, ce nu <-i. toate>, <coughs> până acolo, până din la început, până la sfârșit. Vrem cum oamenii au dat slavă lui Dumnezeu pentru Isus Hristos și pentru lucrarea care s-a făcut prin el. În ceea ce ne privește pe noi, atunci cineva mi-a zis cu privire la faptul că își depărtase Dumnezeu și spunea că nu știe cum să fie Dumnezeu și problema persoanele spunea aceasta, cum pot eu să-i dau eu m-a împărtat. Care... Și răspunsul este foarte simplu. Întoarce-te la el, pocăiește-te, vină prin pocăință la el și trăiește după cuvântul lui. Nu. Pentru că atunci când oamenii te văd că faci lucrul acesta, îi dau slavă lui Dumnezeu. Uitați-vă numai la momentul când au venit păcătoșii la Hristos. Foarte mulți dintre oamenii obișnuiți, oamenii simt în Israel, se mirau și îi gădeau slavă Lui Dumnezeu. Paradoxal. Cei care erau împărțați la unii, la lisei, la vedeau acest, acest lucru de multe ori fără să se bucure, fără să îi dea slavă Dumnezeu. Pentru că în mintea lor, oamenii aceia erau buni, erau grav în făcurile Se considerau mai buni și nu întrăgeau că lucrarea cea mai minunată al Dumnezeu pe pământul acesta este să se mântuiască oameni. Hm. Și dacă aduce ceva în slavă lui Dumnezeu pe pământul acesta, este să vrem un om care nu-L cunoaște Dumnezeu, care ajunge să-L cunoască, să se întoarcă și să îl urmeze pe Hristos. E cea mai mare minune pe pământ, mai, mai ales în societatea de care prima astăzi. Hm. O societate aria și rece. Mm -hmm. indiferentă față de cum Dumnezeu, cea mai mare este să vezi un om că se întoarce la Dumnezeu mm -hmm. și că lasă viața lui și lumea și se întoarce cu toată din lumea. Mm -hmm. Și ce, ce lucru poate, sau în ce își găsește Dumnezeu bucuria sau plăcerea sau cu ce anume Dumnezeu este slăvit cel mai mult pe acest om este cu acest lucru. Omul care se întoarce la Dumnezeu în Iisus Hristos, și face voia Lui și ascultă de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Mm. Domnul Iisus Hristos stă în fața cu cinci Lui, i-a spus multe lucruri și cartea Evanghelia pe Ioan este o carte minunată. Îmi place foarte mult că mm. studiind cartea Ioan, acea carte m-a transformat pe mine, acea carte m-a adus la Hristos. Mm. Pentru că am văzut cât de dragoste are Iisus Hristos pentru mine, cât de are Dumnezeu. Și când ne uităm acolo, Dumnezeu din Domnul Isus Hristos, ne schimbă mentalitatea. Caută să ne transforme gândirea. Și de la persoane care nu vor să facă val de persoane egoiste, ne arată că trebuie să fim persoane care fac val de Dumnezeu. Și cel mai bun exemplu, Domnul Isus Hristos însuși. El, a venit pe moment, a fost un exemplu, mizna, pentru tot ce nici Domnul Isus Hristos că sunt apostolii și dacă apostolii au avut puterea să meargă până la moarte, pentru faptul că au văzut viața Lui, au văzut moartea Lui, au văzut gândirea Lui mm -hmm. și acest lucru le-a arătat că cel care face voie Dumnezeu și de slavă lui Dumnezeu, indiferent, indiferent de ce se întâmplă cu El, acel om va avea parte de slava viitoare. Mm. Un lucru poate important să la slava Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să dăm slavă. Hmm. Dumnezeu a ales poporul Israel cu acest scop, A vrut să-și arate slava în mijlocul lui, a vrut să fie slăvit și uh, numele lui să fie arătat de către poporul Israel tuturor națiunilor. Chiar și în ceea ce privește momentul când a scos poporul Israel din Egipt, a făcut-o într-un mod în care și-a artat slava, și-a artat puterea, și-a artat ființa și tot ceea ce este Ieru, a artat lui, prin modul cum a scos poporul uh, din robie. Când ești la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos în tot ce a făcut, în tot ce a trăit, în tot ce a spus, a adus slavă lui Dumnezeu și lucrarea lui de dezrobire a omului de păcat, a adus din Dumnezeu. Poporul nivelul a avut o mare uh, misiune. Misiunea de a fi uh, o lumină pentru neamuri. și Chiar uh, Pavel și chiar Ștefan, primul uh, martir, acest lucru l-au spus în discursurile lor. Că am pus să fie lumină pentru neamuri. Să, și prin faptul că era lumină pentru neamuri, aducea acest lucru, slavă lui Dumnezeu. Și în ceea ce privește pe poporul lui Israel, din păcate de multe ori, ei n-au reușit să fie ceea ce Dumnezeu i-a chemat să fie. Aș vrea să vă citesc cu privire la acest lucru în 1 împărat, capitolul 8. 1 împărat, capitolul 8, câteva versete. Versetul 33, în capătul 8, versetul 33. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrășmași pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, mm. dacă îți vor face rugăciuni și cere în casa aceasta, ascultă din cer, iată păcatul poporului tău Israel. Și întoarce în țara pe care i a dat-o părinților lor. Uh -huh. Când se va închide cerul și nu va fi doare din pricina să făcute de împotriva ta, dacă se vor ruga în locul acesta și vor da slavă numelui tău și dacă se vor abate de la păcatele lor, pentru că îi neperesit, ascultă asculte din cerul. Iată păcatul robilor tăi și a poporului tău Israel. Învață-l care a cea bună pe care trebuie să umble, și să trimis ploaie pe pământul pe care a dat de moștenire poporului tău. Amin. Amin. Amin. Iată că Dumnezeu leagă lava lui de câteva lucruri foarte importante. În primul rând, poporul treia să trăiască după voia lui. Și Dumnezeu știa că nu o să trăiască după voia lui. Știa că poporul se va bate, dar spune, atunci când îl voi pedepsi, când îl voi, îl voi disciplina, poporul meu trebuie să întoarcă la mine și să-mi slavă. slavă. Și leagă foarte frumos de, uh, ce întoarcerea despre slavă. Este. Dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău. Deci, de un om care se întoarce la Dumnezeu, cu adevărat cel om de slavă, mm -hmm. Dumnezeu Când un popor se întoarce la Dumnezeu, acele poporului de slavă, mi-aș știți mai vreme că dorește ca programul lui să neargă în toate localitățile și cred că despre asta este vorba și numai că scopul este ca acei oameni toți să se întoarcă în apoi și ce va face acest lucru. Aduce slavă lui Dumnezeu. Hmm. Cred că atunci dăm slavă, noi ca și creștini lui Dumnezeu, când ajutăm o persoană să vină la Dumnezeu să se întoarcă venind în coașe, m-am oprit și am pădeați iar acolo la pădinerie este un băiat foarte bună cu mine, eu știu din vedere și mă cunoaște știe că lucrez la biserică și am apucat să discut puțin cu el deci dacă ce, -a la biserică? zic, da, vine la biserică și mă duc chiar și la biserică în să zic, e lucrând acum și zice, da, să știi că și eu am fost la, la biserică, zice, la o biserică penticostală, zice, mama mea e pocăită și tot îmi spune să mă pocăiesc și eu, dar nu, nu cred că pot să fac lucru. ăsta. Și zic, dar de ce nu pot să fac? care e problema Deci De ce nu? Păi nu o să pot să ți țin pocăită, nu o să pot să mă țin, o să greșesc. Și E ciudat, pentru că am auzit de. recunoaște deja. Mm -hmm. Am mai auzit de mulți oameni care spun lucrul ăsta. Ne e frică că am să ne Dumnezeu. Eu n-am să mă pot de, de pocăință. Bine, asta este o scuză uh, de copil. Deci copilărească. Așa o văd eu. Cel acel om nu cunoaște faptul că el singur, fără Dumnezeu, nu are cum să țină de pocăință. Că trebuie să intri în cu Dumnezeu Și El dă Duhul lui Îți dă puterea Lui Și El te ajută ca să rămâi pe cale Tu n-ai cum să faci lucrul acesta De la tine putere Dacă noi zicem că Eu sunt tare și mare și eu mă țin de pocăință Eu prin puterea mea Greșim Dumnezeu este care ne dă putere Dumnezeu este cel care ne ține Dacă n-ai fi tu Doamne Noi am fi pierdut Rătăcit, distruși Dumnezeu ne putere. Ii. Și când m-am întors Ii. înapoi văceam, uh, mers, am văceam mers să o săpătesc, zice, da. Și un unghea meu era proroc la o biserică pe Și acolo tot timpul era cu Biblia și așa mai departe, dar acasă era un om rău, foarte dur, n-avea dragoste și așa mai departe față de familie, spunea și zic, și acum zic că nu vii la Dumnezeu din cauza unchiului tău. pierde, da. da. au văzut. Și pentru că a o da. am avut aceeași problemă. Am văzut pe cineva care, în propria familie, da. am văzut da. medele familiei mele care nu se țineau de copiii așa cum trebuie. Și satana are acest mecanism de a scoate în față toate greșelile, toate. Glădiciunile. Și spune, vezi? El e ipocrit. El nu face ce trebuie. Zice că e despre al lui Dumnezeu, dar nu-te cum crește? uite cum vorbește, uite ce face. Și găsești pe de potimire. Și atunci nu în lumea Dumnezeu. Deci, că să fiu ca El, ipocrit. mai bine nu apucat. Și-a și așa spune, a așa spus și eu. Am greșit și loc, am spus același lucru. Zic, au zis, da. dacă tragi din mie, de fapt, în momentul când vei fi față-în față cu Dumnezeu la judecată. Dumnezeu nu o să te judece pe mine tipul ce-a făcut unciul tău, pasul de la biserică, fratele X, sora Y. Nu după aceea te judecă Dumnezeu. Dumnezeu te judecă după ce ai făcut tu sau ce n-ai făcut-o. Și nu ai fost să aduci pe mine. Fiecare pe care poți să-l aduci, dacă l-ai urmat, a fost un și El să zică, gata tău, este copilul tău, a fost în mine. El după. Și zic, n-ai pot să aduci pe mine, ca și argument pentru nepopuline ta. De aceea, întoarce-te, pocăiește-te, pentru că altfel vei zi și în față râlecată se va închide gura de aceea colonială. În altă parte de, de videoclip. Hai să studiezi despre lucrurile acestea. Amin. Și cred că cea mai mare uh, minune pe care o poate face Dumnezeu este că și omul acela vine la el. Amin, amin, de amin, de amin. Slav. Acolo îi dăm slavă Iată că poporul Israel A avut o mare misiune O misiune nobilă Aceea de a aduce Lumina mea și de a-i da slavă Dumnezeu Nu știa că e goreșuat Tot ce le spune Dacă te întoarce Dacă da slavă Atunci Vom intra din nou, nou în, în pace Spune acolo dacă se vor abate de la păcatele ori, pentru că e de părțit, ascultă-i singurul. Mm -hmm. Deci trebuie să facă omul, să se bucăiască, să le abate la păcatele pe, la care, pe care le face. Deci Iartă păcatul robilor pe și al poporului tău. îmbată care ca la cea bună pe care trebuie să umble. Își mm -hmm. trimite ploaie pe pământul pe care i-ai dat de moșine poporului tău. Mm -hmm. că Dumnezeu dorea, nu știu, când uh, îl mai cer să-l pe micuțul meu pe Matei. Îl văd că treacă așa, știi, supărat, dar eu abia aștept să-l văd că vine după și vine. Vine așa, face, <coughs> spășii. Și ce bucurie e când vine în înapoi brate și îl pup și îl, regă îl regălești. Pentru că e copilul tău și vrei să fii într-o relație bună. Vrei să-i dai o iubire și să primești iubire așa e Dumnezeu Tatăl atunci aș primește slava Lui când este o relație de pace cu noi de fapt când suntem avem o relație bună de familie pentru că Domnul Iisus ne a ne-a învățat să Tatăl nostru. este Tatăl nostru și vrea ca noi să avem o relație bună cu Tatăl acel părinte este un părinte binecuvântat care are o familie în care este pace înțelege între el și copiii, și să -i. Nu întotdeauna toate sunt perfecte. Dar când ragiminea la sfârșit de zi, o facem. Totul depinde de noi. Puteți văd la colocare așa cum trebuie, cu pace, cu bucurie, în Da, pot fi probleme. Din cauza egoului ului fie Sunt probleme. Dar în noi, Vrem Nezeu trebuie să prevaleze un alt pasaj pe care am dori să îl uh, citesc, este în Salmi, capitolul 87, începând cu versetul 8-13. la David spune, nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamnă frumbele Salmii. Toate neamble pe care le ai sotit vor să în ca Doamne și să dea nu numărul tău, că ești mare. Și fac și Nu numai Tu ești Dumnezeu mm -hmm. Învață-mă că de Doamne Eu mm -hmm. voi îmbla în adevărul Tău fă inima să de numele Tău Te voi leuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu Și voi preamări numele Tău în veci Căci mare este bunătatea Ta față de mine Și Tu mi-i zbăvești În adânca locuința a mea mm -hmm. Amin, Amin. pe David și David Numit așa, fii in um după inima Dumnezeu avea această dorință, aceea de a fi din nou un păcat Dumnezeu. Și să-i dea slavă, pentru că știa că este un cu Dumnezeu. Dacă ajunge ceva în lumea aceasta, dar știa că se dă părat lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat de la Doada oi și l-a în împarat. i a dat cinste și onoare. Și a spus prin tine: voi aduce sămânța pe Iisus Hristos. Ce mare onoare! a lupt David. Și de aceea David spune, va veni momentul când Dumnezeu va primi slavă de la neamurile care vor veni. Ai. Și ce ne-am să se vezi? prin Iisus Hristos cum vin? Toate neamurile Pământului și dau slavă. Avem această misiune și noi, de aceea de a-i slavă aducând pe cel din jurul nostru, la Hristos. Dumnezeu și-a slavă din toate neamurile, vedem oameni care vin la Dumnezeu și se înclină, se întorc. Și mare, mare lume este să vezi oameni transformați din orice cultură, din orice țară, oameni care se schimbă și fac voia lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, Dumnezeu face mare Una de mari Una dintre cele mai mari luni este să vezi o familie nenorocită, unde părintele este un bățiv care se schimbă și băutura aceasta să a și haine și lucruri după copiilor Lui. Acest simțiu. să fie slăvit că în multe familii, și chiar în familie mea s-a la ce a ascultă, Dumnezeu a schimbat inima mm. omului și schimbându-l s-a răsfrânt bucuria, slava Lui, bunătatea Lui asupă celor din jur. Totodată, în Noul Testament răderează Domnul Iisus și Iisus cu umbla prin state adica Evanghelia din Decap și la un moment dat ajunge față în față, uh, cu un grup de letroși. În Luca 17-11 lucra 17-11 spune așa Iisus umbla pe Ierusalim și a trecut prin, printre Samaria și Galileea pe când intrat în stat, l-au întâlnit de leproși. I-au stat departe, și-au ridicat glasul și-au zis, „Isus, Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Isus, i-a zis, duceți-vă și artați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost urățite. Hmm. Unul din ei, când s-a văzut vindecat altor, pe Dumnezeu, urat tare, hmm. s a aruncat cu pata la pământ la de Iisus și a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și-a zis, oare n-au poți curățiți toți cei de dar mă mm. Nu mai văzinte cât trăinul acesta să te-ntoarcă și să dea slavului lui Dumnezeu. Mm. Apoi i zis, scoate și pleacă trăința ta. Te-am te De ori și noi nu observăm că Dumnezeu ne face fiecare zi. Asta vine. Și care trebuie să fie nostru? Să o mai într Carușii! Carușii! Slăbiți să fii, că ai băcut ziunea aceasta, veata mea. pentru lucrul asta de care l-am. Mulțumesc pentru, nu știu ce. Mulțumim pentru că am tot și am tot și v-au dus la Mol. Da. Și acolo, în Kenya, a războaște. Da. Acolo, au mânii 59. Nu știm ce s-a întâmplat acolo. Și au mers la cumpărături. Da, da. Nu? Da, da. Și câte tare? De multe ori, pentru un simplu lucru, nu știm să mi mulțumim, ca să nu salutăm Dumnezeu. Doamne, spune-mi, eu pentru acest lucru, cât de mic ar fi. Și ce trist este fiindez că din 10 doar un Și aici măcar nu era evrezele. Era o corcitură samaritiană. Era o amestec. Dar același el să se întoargă, să se mulțumească. Se dea slavă. Și așa pune problema Domnului Iisus Hristos. Nu mai este atunci ca să ia slavă lui Dumnezeu. Pentru că omul s-a întors să-i slăziți pe Dumnezeu. Mulțumesc! Că nu mai suntem prost. Și aici eu n-am fost, n-am avut așa o boală cruntă cum Eletran. Dar țin minte că m-a fost, mi-a pus și am mers la ștran, am primit o ciupercă, o boală de piele. Da. Și ne a părut pe mai multe zone din corp și, nu, no, fiind copil, poate eram de vârstă ulei Acasă, seara, mă ungeau la ei cu o asta puturoasă, așa, el mi-a trecut până la urmă. Dar m-a durat mult timp până când a trecut. Vai, și m-a Era îngrozitor. Nu pot să-mi imaginez ce înseamnă letra. Nu pot să-mi imaginez. N-am ce să-mi imaginez. Văd că îți nasul, îți pică urechile, da. membrele tale. Mm -hmm. membre. Așa este și păcatul. E ca o E graful. Și să vină Dumnezeu și să te vindece, să vină să-ți dea vindecare, să te uh, curățe, să-ți conștiința, să zic că ești curat. Mare minune! Mi-ar să-i slavă Dumnezeu. De fapt, asta, avea, asta ar trebui să fie și răspunsul inimii noastre la lucrarea pe care Dumnezeu o face. În fiecare zi Dumnezeu ne curăță. Dacă am făcut o greșeală, am făcut un păcat, mă păcăresc și îți cer iertare, doamne, curăță-mă. După aceea, cum trebuie să fiu de acolo? Cum trebuie să fiu? Cu cunoștință. Îi dau slavă, doamne, mulțumesc sunt unesc, îmi iertă. Sunt ușor. <laughs> așa cum îmi țin minte când, când m-am botezat, când am intrat în Mata și am ieșit, eu vă spun, mergând pe drum spre casă, mă simțeam ca și cum o tonă s de va depune. <laughs> Atâtea ușor, mă... așa de, nu știu, parcă zburam. Parcă voram, așa mă când am făcut aceste lucruri. Da. Pentru că știam că sunt păcător și știam că sunt condamnat. Așa de bucuros a fost, nu doar să nu. Așa am era un vis extraordinar. Asta înseamnă să îi dai la Lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le face viața noastră. Un lucru foarte important. Și cartea Apocalipse este o carte foarte frumoasă. O carte care ne spune frumos între vieți răini, ne spune că nu de mult timp ca și omenire, dar ne spune că suntem și pedepsiți ca și omenire. Și aș vrea să în Apocalipsa 16. Apocalipsa 16 este un, ca, un capitol unde Dumnezeu îi pe Îngerii să în șapte îngeri, se spune, la saci, să potezească E un, un capitol grafic. Dar arăți primele versete uh, și aș să să ne gândim așa, e bună, bună metodată de în iubire. Și chiar și pe acest pasaj, pe capitolul 16, Foarte wow, interesant să vezi ce face Dumnezeu, ce face cel rău și ce la Dumnezeu din tot ceea ce se întâmplă. Pentru că uite în lumea de astăzi și zici, Dom'le, s-a schimbat lumea, nu mai ce -a e ce-o E groasnic. Când muri la pasajul acesta parcă văd ceea ce se întâmplă aici. Hai să și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte ingeri. Duceți-vă și vărtați pe pământ cele șapte potiere ale mâniei Lui Dumnezeu. Ce neviți a dus și a vărtați lui pe pământ și o rea și de s o oameni care aveau semnul chiar și care se înținau icoanei ei. Al doilea a văcat lui, în mare și mare s-a făcut sânge ca sângele o mort și a murit orice vie, chiar și tot ce era în mare. Altele a văzut potriul lui în râu și în izvoarele apelor. Și apelor s a făcut sânge. Și am auzit pentru jurul apelor zicând, „Drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești Sfânt pentru că ai decat în felul acesta. Prin că aceștia au văzut sângele sfinților și a prorocilor, le-ai dat și tu să vei sânge și sunt nici. Și am auzit al zicând, da, Doamne Dumnezeu, tot puternice adevărate și drepte sunt și de pe de către Al patrulea a văzut potilului peste soare. Și soarele soarelui și s-a dat pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost doboriți și și mare. Și au curit numele Dumne, Dumnezeului care are stăpunire peste aceste urgini. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincii a văzut potilului lui scapul de domnile al și împărția fiare a fost acoperită de Oamenii își mușcau și au curit pe Dumnezeul Cerului din pricina rărilor lor și din pricina rărilor lor rele. Și nu stau copii de faptelor lor. Așa își le-a pe postului peste cel mare oprat și apa lui a secat ca să fie pregătit calea împăraților care au să vină din răzări. Apoi am văzut și din gura balaurului și în gura fiare, și în trei ducuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt ducuri de draci, care fac semne nimai cominte și care se duc împără, în în cu brațul pe întreg ca să-i strângă pe războiul zilei cele mai mari a Dumnezeului celălalt puternic. Iată-i o vin ca un foț, fericile se seveghează și îți părjește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele strâns în locul care pe vrește, se cheamă Armageddon, al șaptele a văzut lui în văzut. Și din timpul din scaunul lui Domnulie, a ieșit un glas tare care zicea mm -hmm. Și-a urmat pundre, glasul, și s-a făcut un cu premuri de pământ. Așa de tare, cum de când este un pământ, n-a fost un așa de mare. Și pentru ce mare a fost împărțită în ei și despre neamul lor s-a făcușit, Dumnezeu și Dumnezeu și-a dus amintele de Babilonul Sămoare, dar ce i-a portidul de vin, al portidului, al puriei, binei, toate fost ostroabere au fugit și munții nu s-au mai grea fiecare. Iată un tablou doar. Dar în versetul nouă, unde oamenii au fost doboriți de o așiță mare, au punit numele Dumnezeului, care are stăpnire pe, pe aceste rugii și nu s-au focăit mm. la servia la În toate aceste urgii pe care le descrie Ioan, Dumnezeu căută Muzică-L căută Muzică-L ca omul aia să ai mult, dar eu îmi a venit peste într-o zi niște urgii mari ce-a luat Domnul a dat -i. Nu la -i Cea mai situație care putem vedea tot ce se zici bol, am ieșit în nu și am să este singurul lucru pe care putem să-l facem pe Pământul acesta. Acum, în orice situație am să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Mulți nu știu cum se dă slavă lui Dumnezeu. Atunci când faci boia lui, atunci când simte altul la copii, când faci, uh, răspundești în avantajul când ești un exemplu, când chiar și în suferință îi dai slavă lui Dumnezeu. Atunci când în cele mai grele condiții, i-aia e să atunci Dumnezeu își cunoaște slavă pe care o merită. Picior, foarte necinte, picioare, și moartea lui, de or, la fel de Dumnezeu, la fel de rău. Unele au fost și un altul. Dacă nu au momentul, au făcut ceea ce credeau. Nu fiecare zi mi se cere nouă ca să mergem să morim pentru Hristos. Dar fiecare zi mi se cere eului, ego din nou, din noi, să doamne. Pentru că nu mai astfel putem da slavă Lui. Dumnezeu ne ajută să omorim eul nostru în fiecare zi. Pe mormântul eului nostru, creșteptuarea slavii Lui. Așa, da? uh -huh. și dacă vrem să uh, te bucure Dumnezeu, nu știu ce, ce, ce cadou crezi că ai putea să-i faci Dumnezeu? Ai putea să faci ceva fac cadou Dumnezeu? Eu nu, no. e, e, am, eu personal nu pot să fac niciun cadou nici lui Dumnezeu ah, dar și-ar avea Dumnezeu Dumnezeu ar vrea să-i dau și este lucrul pe care te ah. merită Lucrul pentru care m-a creat să-i dau slavă lui necesar. Domnul să ne ajute la slavă. Să întâlnim voia lui de astăzi noastră. asta Dumnezeu să-și punea să știți ca și slava pe lui Dumnezeu. Domnul și știți că lui prin cuvântul astfel și nu Amin. Si cântarea care o fost 109. O tot 109 este, că e cel care a deja Cântarea 109. A văzut la ușa ta cineva, cine are ființa mea. Tinta aceea ne grei, domnul, un om și prieten, patrul lumii nu mai vrea. Fiectul nu mai sânge, Spara valurile nu mai răni, Fiectul nu mai tânge. Cine e trăitriviat, cine ești, ia albui dor nu privești. Pentru cine i-a văzat, Zice fără număr, Ce covară te-a lăsat, Rana de pe umăr, ce povarăța lăsa, rana de pe umăr. Eu sunt robuj, că tu, că tu, tu, tu, una m-a durat. Nimeni doamne, nu mi-a dat, nu mai și ură, nu mai roși trandații. Fiectul mi-l umplură Nu mai rogit de Eu sunt pâinea ce-i caplânt Și-s vinul noi N-am venită plângându-n rău scurătoare Lâng pe cei ce pierd acum Ultima chemare Pierdme cei negeri la foc Ultima chemare A văzut la ușa ta cineva O găspire nu mai sta Nu lăsa să plece zi niciodată Mâna lui la ușa ta n aresta mai bată, ar la Nare mai bată. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, deci aceea ne închinăm în numele Domnului și mă care mi-ai în ziua de azi. Mulțumim pentru plătășia pe care am avut în cuvântul tău. Sunt și e cu tine Doamne, în Cuvântul Tău te rugăm să ne mai curățesc încă o da. sănă, să ne pe să-ți întâlnirea da. Mulțumim pentru misagerii Cuvântului Tău, mulțumim pentru Evanghelia ta mulțumim da. pentru ziua de înspătirea cu Tatălui noastră, Domnului Hristos din Dumnezeu în ne Doamne, să dăm mai departe să te mântuirea. Să ajută-ne să lucrăm la lăsării Împărăției Tăi, fiecare în locul în care ne-ai știinat, cu toți de totul pe care i-ai primitare. Ajută-ne la ceasa, numai Domnului Sfânt, și te rog să binecuvizezi pe cei care ne-au limitat în aceste clipuri. Doamne, mulțumim, despre fiecare în parte. Te rog să-i pădești să-L întoarce cu cu lumea tot ce-o să facem Vreau să vă spun că sunt tare în mândru de Leila că a stat la toată înțevinirea. <griuță>